Sa shamarbelses jaustensien garaieta saigitzatzie. Merkatu egunak sien den boetas. Ostatiak gizon es leposien den boetaz. Gaia kemakila gori golpez finitzen senden boetas. Asto eta manduak A gorilla sagara. Oestei kuechiate kariko fortuna. Auktenelegin beharkoveita goschumaa. I guess the long does be it a Varkoche even a penchanungian heaven RK Vasterin, Ryubi Selayan, say it sendianentako RK Arte, Platanlanze, Ejere Livatekin, Nour Dugü beha, Varkocheko Elisa Shistoki and Barkozeko, eztia bai eba, eztia hon zahara, hoak oh, beha eta zeplazera eta emaiti aholako gaisawaten heben eh? eta Campo Zavalien nombait eta eztia honen hitzak bena titikan hitzak egin oihartzen eba eginko hitzak eta bala, umtsa beharzen bizal eta barkostarren haitzinin, haudela. Eza gitzan huntin eztia hon Bai, be, bena ez hola, ez, ez? ez menea hontan. E, e, Bertzo eta noitra behin perforzta, baina e, e, irakotidea eta hola. dena, baina ez dena. Eh, bena eta kantuen txuten, ez denka eta hola, ben alako menea, beste beste berseo batetan, nizigarri, nire lagetik izan, nizip. Zistok izte menea zen? Ez dakit, e, antzerkila, afe antzerkigisa, eta gerotitika, eta michele menea, eta... E, Galtzetaburu ez dakit bezemanea bat Zorkuntza bat e, Nivea izi gari maitatu dira Kautsitu dira txahun e, barkoxean ahabizi gaur Bai, bai eta gero non bazen Baskaio hortan famatia fama Non bazen ikomitatu dira Eta izi gari mani egizalda Eta garen botza e, izi gari drole Eta ontza ontza inguratu egizaket Kau entkeuna campakteak kota agsea g уже exitzinza Tawai, kau sta Ina tunen Skizik me egeri Kambieo duzC me egeri unha unha, unha dierki Zelyeta Ko jin ko jauna Zuri komenda Zen ess SMRQ KORO EBENAKA BISISTA TZÜ LIBERTA TEUNA GURIA GALDIRIKA GITZENNUSÜ ETA BISI JARE Am tore hori kunty nytia nyny hiritzekol heta Errumara juaiten izala herra iten beituta jetam Mallerushkinil bamen dividarse las Iberuan, kantaiez, atzien, me hor hitzapenetan. Ba, izi garri, izi garri goxo izan dizi, behenik horrein uh, uh, okiztandare zentzunizu eta ba, izi garri noxor dezberdin eta loxo goxo, a ah, haide desberdinak eta ondotik ebetsa hun lako zen... Uh, Kanto is ma dirisen suntitugu. Su si jinsinane et choumbarco chez Sabutsinin mais iskibi que Sabutsinin? Bah, il fait de kanto, kanto yagoes, mena bah e kanto andana bat bah et bon, agian mbacki je su, suis vers la est uh, kanto yoshok, mena le hembertu agian edu garena et ta is horror. Plus de butique vue en chez na halisatia et do et do besteki uh, sa Se, c'est certaine eh gaucheaux, taquite, c'est. Ibe barkuşen gineela eta egun barkuşen bertzuk berriz horrel kintzela eta uh, bere garaikuak belin baziene egunko egunin beleki a beleki wano eta eta imasunazioa do hiripena mini bat lan tu se vieux et bertzuk wano aktualitateko dira. Adivinasse. C'est c'est un Adibidez emigrazionia uh, zutien uh, bertzo hoik uh, Eta bon, hoi zuzun gen nahi aifuzgarine ez Nula hebentik uh, jun behar izan dien hoiak uh, ez Zuntien baldintzak eta segais izan dien edo realitatea zuntzen Eta, eta ginko egun in hunat helzen dien uh, Kampotik horadien jente huien e realitatea zkenin zunien berdin den Eta zunien bardin gen denak Bai, bai, maitu kenit, oso berrezi zuzun No pasa sobre. Bai. C nous la bérer si c'est certains hoik. Saguts situ que maneva deta mena hor Dominique eta Michel beste maneva deta mai de mitxuten bon. Sambidit esheretao. Cambiow menibat. Txahum baxkose wano bisiduzi e baxkose, wano beghanto ya kantatzen tutsi? Bai, e? wano zaguntzutentitzugu eh, eh, bai, arte taik, bai, eh, bai, emanetuz eh, bai kantoi, bai. Eh, be katea amniu atagertuduzi e hor gaur, nulakua zen, be isto hoiko ezagutzen zuntzin? Es adiucen uh, bai, ami nivat bai halle, uh, uh, uh, uh, uh, bai bastolan cosher fein. Cosher ditza fein. Bai, ez historia kosoki den sal heldu ada. Ents ez ideen re tikok. Kantanyan chidis ami nivat. Ami <gülüyor> nivat taki chobea kantatzen. Ka kemanala ogia Orkak-sarauak horuaz ere sarauak horuaz ere Eta hititikar urdinet, txahun barkosen Eta sitkushgaribaten wa itia Ezak beti ettzen goso dizu ezaagittu dienen artiin beti goosoak doiz eta lekuagotz batetan. Ezdakit uh, sendizia numait ezagunen lagunen artian, ne a isa chago eta abo txostaka manea bezala hartzen duzu eta gozatzen duzu aho niciza aho bai eta jesto ki hola coverchora iba ten iski iski bi baten iski batia se se nou la planta de puise ebene heneke ser urchapala cantoia obadusu eta etxaun min duzu, E, U ken seen eta maitale bat es. Maitale hau laganek osusun. Neskatu jintsusun eta txagun barkose ikusi zien uh, misera ulak son tri, tri, tri, triste bat zela. Nagit kateer uh, zeta Tristan pacela echeku neskupin eta holeta im mastiak eta zerutsaisak em, ha, pietate hartu sizun hartaz Eta sea eta txagunek hau bat egin zien eta geo geo, geo Voilà, ich bin Schatz in Sizilien bei Sekulane etxekuek y cha hunek, sekuloane etcheku ekarantzesune chauna ihorekin eskontzenmais, Eta ich cha hunek zu sunheim guajusch, rin neskatita kakeite yitsi, ni horke nuxsen xersen konturen uh, sehr interessant drin eta nik gegen di damini bat berhain huala hane tiaxten gastalondoa heltzen. Segiro izatzen altzen london gomaini bon, bat hori ontsedit Georgestan ene Joesten. Justo ki guison tristia senaitzaun. Ebe bai, fa ni keztite sagitu prefosta. <laughs> bena ia kuriduan abe bai, master hai ke pietate hartu sisun. Enfin Tr Tristan bat was e, guison ingarta goikoshitsu ki bercio bena e, sumi nu te bai. Er, Ola barnean frustré frustré ordine pietate hartu sisun hartas menageo echeaune que eh, va eh, eritaje analisi se naik eta eh, mastia maitaxuna dirit va la <laughs> <laughs> <alla>. e <inaudible> mastenboza e hanche saguntike ikusgarin eh nula hoy herike masten lekia ipatsia ba bai bai echeaune bea ke ipatsendisi emigrante en canto nula eta gison eskaldun gisonak juntien, eta ego amiketat eh, gastik, eta han soldado beharizan ziela sartu, eta neskatilek koblaenuzu gogoz eta ohit, sordei zelaen eta sea, renahi baita numait prostituere behurtu ziela neska, neskatila hoik. Eta geho, klodinar han zetene botza sartzen duzu, haik egiten behitu delako laraneko neskatila haen prezenzia, hasten duzu eraitez ez da kite haide ezagun huntan, eta nurbaiteke zaidutu hitzak, oi ni haunak ezaik Voilà, Nina Tahiye Bocé, ne maitez ko voilà, biko bla baisekistitz, hata ko Luis Claudine Vettita taulan gañen. Question de budget, anis. Doinkavate itsu. Alors. Eta, bon, je verrai hoye planta tudici. Euh, forma h ki Voilà, kokobrakay baten kobla kanto yak forma hoxtan du Maiko ba, uste te ehm es bezala duzu, tonno gaian sala de su su tonno an gaia eta zea unkia o rei de like duzu nu su haneta sea hautsaga nehartan mena harocce mali pian murava lu eta a partita sendu sta e iscal cantagenza che ta gue gue gue Uh, schartzen zelaik ohe mensaji anbarnen, araharotzen duzu laik haizia hartzen dizu eta verriz buntatzen duzu eta izi harriko mensaji dira duzu eta kantoi eke berre eberhoi badizie baina hitzahara hakeak helkastentik ez sahara <laughs> egak artean badia ez duzu sahara eta berrik hitzatutzu bata <laughs> eta bestia bia Take laguna control love My task they sit the Bata eta bezti ambiak batikinen Ene bihozatza isu betiko segone Gita te behar sütüt locean se